Глава друга. Його тато хотів, щоб син пішов по батьківських слідах і став юристом. Син, тобто Юрко Банзай, цього ж ніяк не хотів. І потайки вирішив ще у восьмому класі, що набагато краще бути сільським вчителем біології, ніж нотаріусом, чи ще якоюсь потворою. Ступання на біофак стало першою справжньою тріщиною у їхніх і без того натягнутих стосунках. Усі подальші з'явилися в ході навчання. І тепер Банзай збирався приїжджати до тата і бабці лише за рештою речей. І не показуватись у Львові до Різдва. А ще краще до вербної неділі. Кінець другої глави.